Аудіокнига українською від студії Калідор Вільям Сомерсет Мом. Як стають мільйонерами. Містер Роуз спустився до сніданку, нетерплячим жестом відкинув вбік спокусливі рекламні проспекти. І занурився у читання фінансового випуску Таймс. Він був високий та огрядний чоловік із сивим волоссям та густими вусами, якими дуже пишався. Одяг він шив у військового кравця і носив його із виправкою відставного солдата. Очі його добродушно зблискували, а вираз обличчя був відкритим та щирим. Як то часто властиво людям, чиє життя проходить у невимушеному товариському спілкуванні з сусідами за спільним столом. Містер Роуз свого часу служив у армії волонтером. Він звів очі на дружину, яка подала йому чашку кави. Потім його погляд спинився на порожньому стільці сина. «Юний бешкатник сьогодні знову сильно запізнюється», – зауважив він із добродушною посмішкою. Цієї секунди юний лежень з'явився у їдальні, і батько весело до нього звернувся. «У твоєму віці, хлопче, о сьомій ранку я вже був на ногах. Твоє щастя, що тобі не доводиться заробляти на хліб так, як велося твоєму старому». Найлюбязніший батьку, ти заробив статки тенними махінаціями на фондовій біржі, — із усмішкою відповів молодий чоловік. — То чому ж мені на законних підставах не вдаватися до нахабного неробства? Містер Руз кинув на сина швидкий погляд і негайно розсміявся від щирого серця. Ах, ти ж безкетнику! Ти дозволяєш собі жартувати із тим, як я нашкріб гроші, аби оплачувати твої жахливі рахунки? Син чемно посміхнувся на зауваження і почав читати листи. Батько стежив за ним люблячими очима. Він дуже пишався красенем Леслі, який досяг таких успіхів у Оксфорді, що містер Роуз міг без удаваної скромності хизуватися цим у Сіті. Хлопчик із честю склав усі іспити, а його спортивні досягнення були відзначені вже у багатьох газетах. Коли його прийняли в університетську збірну, містер Роуз радів не менше, аніж того дня – коли запустив у продаж акції золотої копальні Нью-Ліон. Незабаром Леслі мав одружитися із Джанет Бліссард. Вони познайомилися із нею у Шропширі, де містер Роуз придбав маєток. Видатний фінансист був у захваті від цієї партії, тому що розумів, полковник Бліссард – одна із перших фігур у графстві. Згадуючи своїх власних предків, містер Роуз із задоволенням міркував про те, що Леслі здіймається іще на сходинку вище суспільними сходами. Юнак розкрив останній лист, і байдужий вираз раптом зник із його обличчя. Він насупився і перечитав листа. «У чому справа, Леслі?» запитала мати, помітивши зміну настрою. Це від полковника Блісарда. Ви ж знаєте мене, завтра мають приймати у Ганіса, а він там у керівництві. Він пише, що справи змушують його поїхати із Лондона, тож на засіданні він бути не зможе, і мені краще зняти свою кандидатуру, адже до такого поважного клубу, як Ганіс, навряд чи приймуть без підтримки одного із членів правління. «Дай, но ну, я гляну!» – уривчасто промовив містер Роуз і простягнув руку. Поки батько читав листа, Леслі не відводив від нього очей. «Певно, він хоче сказати, що мене не приймуть, якщо я не дослухаюся до його поради?» «Безумовно!» Але чому полковник Бліссард не може відтермінувати поїздку, якщо від його присутності залежить прийом Леслі у клуб? Із тривогою в голосі запитала місіс Роуз. По-моєму, з його боку це чистісінької води егоїзм. Хіба він не знає, як багато значить для молодої людини можливість потрапити у гарний клуб? Не говори дурниць, Бетті, різко відповів містер Роуз. — Ясно як день, що він не хоче рекомендувати Леслі. — Ну, нічого. Зрештою, є і інші клуби. — Але я обов'язково запитаю у нього, що це значить. Почав нервуватися Леслі. Мабуть, якесь непорозуміння. Аби його власний зять не міг стати членом його ж таки клубу, це, це просто безглуздя. — Ти... «Дуже любиш, Джанет!» – запитав містер Роуз. Леслі залився червоною фарбою до коренів волосся. «Найдорожчі, мій татусю, а до чого це? Звичайно ж, я кохаю». «Ти дуже сильно засмутишся, якщо вона раптом розірве заручене». Леслі якусь мить мовчав, а тоді якось сором'язливо – Ніби із нього тягли кліщами кожне слово вичавив із себе. Гадаю, це розіб'є мені серце. Містер Роуз відкинувся на спинку стільця і похмуро поглянув на сина. Добродушність і відкритість зникли із його обличчя, поступившись місцем непроникному виразу, який лякав. «Тоді тобі краще негайно порозмовляти із полковником-блицардом. Якщо вирушиш негайно, швидше за все ти встигнеш його застати!» На гарному обличчі Леслі відбилася тривога. «Але що ж могло статися?» – з несподіваним роздратуванням запитав він. «Адже є ж у тебе якісь догадки?» Я нічого такого не зробив, щоб не припало до душі полковнику Бліссарду. Якщо він не бажає пускати мене до свого клубу, то тут тільки одне пояснення. Він... Він хоче розірвати наші заручини із Джанет. На твоєму місці я б так не переживав, похмуро заперечив містер Роуз. Гані – доволі старомодний заклад. Цілком ймовірно, що правління заперечує проти твоєї кандидатури через те, що ти – мій син. Досі моєї професії у суспільстві ставляться із певним упередженням. Так, але ж ти… ти не простий фінансист. Я знаю, серед них часто трапляються шахраї та пройдисвіти, але всім відомо, що ти… ти чесний. «Нікому й на думку не спаде звинувачувати тебе у чомусь непристойному!» У погляді містера Роуза промайнула усмішка. «Я гадаю, тобі варто поквапитися!» Леслі зрозумів натяк, негайно піднявся, і замить вони почули, як вдарили парадні двері. Містер Роуз відсунувся від столу разом зі стільцем, і розкурив сигару. Він розгорнув газету, однак не читав. Дружина зробила вигляд ніби зайнята якимись дрібницями, а сама уважно спостерігала за чоловіком. Нарешті вона не витримала і підійшла до нього. «Фредерику, ти щонебудь знаєш про це?» – тихо запитала вона – порушивши мовчанку, яка панувала у їдальні після того, як Леслі пішов. Е, «Про що саме?» «По-моєму, ти чудово знаєш, що саме я маю на увазі». «Люба, у мене є важливіші справи, аніж розмірковувати про відмову старого дурня рекомендувати Леслі у Ганіс». «Ти нічого такого не зробив, аби він захотів розірвати заручені доньки Леслі, ні?» наполягала вона. Містер Роуз опустив газету і твердо подивився дружині вічі. Затягнувся сигарою, якусь мить помовчав, а тоді відповів. «Досі полковник Блесард іще не бачив моїх кіхтів. Нехайно не тільки спробує ставити мені палиці у колеса? Йому ж гірше буде!» Набагато гірше. На обличчі місіс Роуз з'явився вираз без виходу. Вона відвернулася від чоловіка, придушуючи ридання. Ти ж, ти ж обіцяв, що надалі будеш чинити тільки почесно. Ти, ти хочеш зламати хлопчику життя? Люба моя, жінки нічогісінько не розуміють у бізнесі. Дбай про будинок, а я подбаю про все інше. Коли він пішов до контори, місіс Роуз іще багато про що передумала. Тривога розривала їй серце. Вона привчила себе викидати із пам'яті деякі речі, але тепер здригалася від страху при думці про те, що їй доведеться розповісти сину, якщо, повернувшись додому, він почне ставити неминучі питання. Вдень вона його не бачила. Не було його і увечері, коли вона піднялася до своєї кімнати, аби перевдягтися до вечері. Вона почула, як повернувся чоловік, однак той негайно пройшов до своєї кімнати. Зрештою, коли вона спустилася у їдальню до вечері, запитала чоловіка, чи не бачив він Леслі. О, мені казали, що він заходив до контори, але я із самого ранку був у справах. Клопіткий був день. Він іще не прийшов. І чекати його не варто. Будь ласкава, накажи, аби подавали вечерю. Вони сіли до столу. Місіс Рус спостерігала за тим, який чоловік із задоволенням їсть суп. «Містер Роуз був дещо неуважний, але аж ніяк не втратив властивої йому життєрадісної добродушності». Та ось її гострий слух вловив звук ключа, який повертався у замку. Вона звернулася до слуги. «А ось і містер Леслі. Скажіть йому, нехай не перевдягається, а одразу йде сюди, вечеряти!» Та не встигла вона закінчити фразу як юнак сам з'явився у їдальні. Він нахилився, аби поцілувати матір, і без силу опустився на стілець. На батька він навіть не глянув. «Доброго вечора, юначе!» – сердечним тоном промовив містер Роуз. «Поквапся, бо риба схолоне, а палтус, як ти переконаєшся, заслуговує на увагу!» Леслін не відповів. Мати помітила, що він блідий і чимось пригнічений. Здавалося, він тримає себе у руках величезними зусиллями волі. Ковтнувши ложку супу, він відсунув від себе тарілку. Йому налала вина, він підняв келих, і мати побачила, як тремтить його рука. «Щось сталося, Леслі?» – тихо запитала вона, нахиляючись до нього. «Потім розповім», – відповів він. У його голосі пролунав нескінчений відчай. Таким вона бачила свого сина вперше. Місіс Роуз опустила очі долі. Вона силувала себе щось з'їсти, намагалася приховати від слух свою нестерпну муку та не стрималася. Дві гарячі сльози – набігли на її очі, засліпивши, і повільно скотилися щоками. Вона зрозуміла, що син дізнався страшну таємницю, яку вона все життя намагалася від нього приховувати. Їй здавалося, що ця вечеря триває вічно. А от містер Роуз навпаки, здавалося, смакував всі блага життя і погленав їжу із неабияким апетитом. Немов не помічаючи, що дружина та син перебувають у сум'ятті почуттів, він спробував втягти їх у застільну бесіду. Однак вони не підтримали розмову, а тому він, злегка знизавши плечима, занурився у роздуми про своє. Нарешті принесли каву. Місіс Роуз – і з полегшенням зітхнула, коли за дворецьким зачинилися двері. "То у чому справа, Леслі?" негайно запитала вона. "Я мало не божеволію від страху". І це було помітно. "Шкода, що ти дозволила собі виставити свої почуття на огляд перед слугами", подав голос містер Роуз. "Полковник Блессард відмовив мені у руці Дженет" Томленим та безнадійним голосом Ледве чутно відповів Леслі. Він... Він дав мені її лист, Додавши, що вона Дуже шкодує. Але... Але чому? Запитала місіс Роуз. Леслі Опустив очі, ховаючи Погляд. Він, немов соромився того, Що мав сказати. Слова, які він промовив, Здавалося, виникали самі по собі, хоча він і говорив дуже тихо, та вони пролунали напрочуд чітко. Він, «Він... стверджує, що мій батько – шахрай. Він дав мені прочитати статтю, у якій правдиво і точно описану кар'єру мого батька у бізнесі. Справа, схожа може дійти до суду». Місіс Роуз скрикнула, але чоловік жестом змусив її замовкнути. «Нехай Леслі закінчить!» – спокійно зауважив він. І Леслі продовжив. Він говорив, не відводячи погляду від підлоги. «Спершу я не міг повірити. Я сказав полковнику Блісарду, що вірю у чесність батька, як у самого себе. А він...» І Він почав наводити доказ за доказом Він показав старий номер «Таймс» І я прочитав, що 20 років тому Мого батька судили, і він дивом уник каторги Полковник сказав, що сам щойно докопався до цієї історії І не став би мені про неї повідомляти Адже ми із Джанет кохаємо одне одного Але саме зараз, саме тепер Батько затіяв грандіозну аферу. У золотій копальні нью немає ніякого золота. І батько про це чудово знав. Немає, здається, такого обману. Немає такої брехні, на яку він не пішов, аби обдурити акціонерів і розорити тисячі людей. Тепер усе це випливло. Завтра відбудуться загальні збори акціонерів, і одному господу відомо, чим вони закінчаться. Тож хіба може полковник Бліссарт видати за мене доньку, якщо за декілька днів мій батько може опинитися у Олдбейлі? Бейлі традиційна назва Центрального кримінального суду у Англії і Уельсі. Леслі закінчив. Деякий час усі троє мовчали. Нарешті містер Роуз, нетерпляче змахнувши рукою, підхопився, підійшов до каміна і запалив сигару. «Цей полковник Блессард старий віслюк! Не сумнівайтеся! Я діяв у рамках закону! Потрібно бути повним ідіотом, аби вийти за ці рамки, адже вони, кажучи по правді, достатньо широкі!» «Нехай і так! Але це...» Це все одно безчесно. Ха, мораль біржі і особиста мораль – це різні речі. Все абсолютно правильно. Я випустив акції золотої копальні, а коли вони високо піднялися, продав свій пай. Для чого ж, по-вашому, випускають акції? Тільки для того, аби вузьке коло тих, хто знає, могли вчасно їх позбутися. Так, сумно, що багато хто втратив на цьому гроші – але хтось повинен втрачати, аби інші заробляли. На біржі грають одні дурні. Якщо якісь старі діви і відставні полковники намагаються розбагатіти, не б'ючи пальцем об палець, то мені їх абсолютно не шкода. Вони точнісінько такі ж самі шахраї. Леслін не дивився на батька. Здавалося, він боїться зустрітися із ним поглядом. Потом...